І щиро всіх на смерть душив. Палант був перший раз на битві, кричав житки, як на молитві, Аркадян к бою підтруняв. По фрунту бігав, турбувався, полегав, вертівся, ухилявся, як огер в стаді ярував». Тут, да, рутулиць прилукавий, пізнав одразу новичка, хотів попробувати для слави Палантові піддать тичка, но наш аркадець ухалився, рутулець з жизнью простився, в аркацях закипіла кров. Одні других випереджають, врагів як хмис трощать, ламають. Така підданців єсть любов. Палант Евандрович наскоком як раз гіпсона і носів, шпигнув з виском висок над правим оком, гіпсон і дутеля і з'їв. Засим така ж смертна кара, і лютого постигла Лара. Ось ретій в бандюгах летить, всього палан стягнув за ногу, ударив, як пузир об обдрогу, маска із трупа капотить. Ось, ось яриться бісом дишає, Агамемноненко гамемноненко галес. І быстрим бігом все колише, не в гніві сам завес. Вокруг себе все побиває. Фарет, з ним збігшись погибає, душі пустився, де моток, лад до нас плющів як блушицю, кричить: палант, ледащицю, злигаю я в один ковток. Палант любесенький хлопчина скріпивсь, стоїть як твердий дуб, і жде, яка то зла личина йому нам'яти хоче. Чуп. Дождавсь і зо всього розгону вліпив такого макогона, що пан Галес Шкреберть став. Палант, його поволочивши, потім на горло, наступивши, всьом, всього ногами потоптав. За Авента, пхнувши ззаду, поставив раком на показ. І тут цього ж панюхав чаду одважний поробіка Калавс. Хто, ні сусіль, тому кабаки, давав палант і всі бурлаки з Аркадії, що з ним прийшли. Побачив Турн собі зневагу, не мед дають тут а і коси не траву найшли. Зробився Тур наш біснуватим, реве, як ранений кабан, гаса фентить своїм зкратим, що ваш против його полкан, простесенько к паланту мчиться, зубами скреготить, яриться, і гамка їсте здалека. ожеша шаблюкою махає, коневі к шиї прилягає, хитрить, як ловить кіч пака. Палант, мов от хорта лисиця, вильнув і, обіруч мечем, опоясав по поясниці. Турн аж поморгав плечем. І вмих, не давши схаменутись, ні головою повернутись, стягнув Щотурна через лоб. Но Турн байдуже не скривився, бабач, бач, латом весь обшився і був як в шкаралупі боб. Так Турн, Паланта підпустивши зо всіх сил келепом мазму, Дзарусі кудри ухвативши, безчувственно з коня стягну. Кров з рани з джерелом лилася, в устах і в носі запеклася, надвоє череп розвалився. Як травка скошена в полі, і вв'яв палан судеб по волі, сердега в світі не нажився». Турн злобно сильною п'ятою на труп Паланта настоптав, ремень з ладункою золотою з бездушного для себе зняв. Потім сам на коня схватився, над мертвим паничем глумився і так Аркаді нам сказав. Аркадці, лицаря возьміте, вралець кавандру однесіте, кенею, що в союз пристав. Таку побачивши утрату, Аркадці галас підняли. Клялися, учинить отплату, хоча би трупом всі лягли. На Паланти положили, комлицькою буркою прикрили і з бою потаскали в стан. О смерті князя всі ридали, харці затурно проклинали. Та де ж троянський наш султан? Ну що за стук загомінчую, який гармидер бачу, я, хто землю так трясе сирую, і сила там мотичия, як вихри на пісках бушують в порогах в води, як лютують, коли прорватися хотять. Еней так в лютім гніві рветься, од мстить паланта, смерть не. Сеця, состави всі на нім дрижать. До лясу, Турна, розбишаки вам більше рясту не топтать. Вам дасть ней міцної кабаки. Що будете за стіксом чхать? Еней совась як невіжений, кричав, скакав, мов. Віл скажений і супротивних потрошив, махне мечем врагів десятки лежать, повиставлявши п'ятки, так в гніві сильно, як їх локшив. В запалі налетів на мага, як на мале курчаш у лік. Пропав на вік маг бідняга, порхне душа на другий бік. Видючої смерті він боявся: Енея у ногах валявся, просив живцем в неволю взять, носий коп'єм наскрізь, пробивши і до землі врага пришивши, других пустився доганять. Тут на бігу піймав зарясу по пару тульського полку, смертельного завдавши прасу, як пса покинув на піску. Погиб тут також храбрий Нума, убив Сереста, його кума, Тарквіту голову оттяв, камерта висадив з кульбаки, Ансулов ад послав пораки, а луку пузо розплатав. Як задавав Еней затьору, всім супостатам не заказ, як всіх калічив без розбору і убивав по десять враз, лігар з лукулом поспішають, і в тарадайці напирають Енеї, які ми потоптать. Но тут їх доля зла наспіла, і душі сих братів зі стіла, пішли. Плутону погулять. Так наш Еней тут управлявся, і стан свій чистив від врагів. Прогнавши супостат, зближався до городка свого валів. Трояни, вилазку зробивши, латинян к чорту протривши, з Енеєм вкупу і зійшлись. Здоровкалися, обнімались, розпитували, цілувалися, деякі пить прийнялись. Іул, як коменданти, справний Енеєві лепорт подав, як військоватажок ватажок, начальний, про все дрібненько розказав. Еней Іула вихваляє до серця прижимає, цілує, глиб'язну в уста. Енея серце трепетало. Воно осині віщувала, що він надежда не пуста. Все врем'я я, Юпітер підпивши з нудьги до жінки підмощавсь і морду на плече склепивши, як блазень чмокавсь та лизавсь. Щоб більше ж угодить, коханці сказав, дивися, як троянці у Турно в всі летять. Венера пас перед тобою. Одне і краще ти собою, до тебе всі лапки мості. Моє безсмерті ярує, Розкошних ласк твоїх бажа, Тебе Олімп і світ шанує, Юпітеру ти госпожа, захоч і вродиться, все зразу, Все в світі ждеть твого приказу, За твій смачний і ласий цмок. Сказавши, стиснув так Юнону, Що трохи не скотилась з трону, А тільки Зевс набив висок. Юнона козир молодиця, Юпітеру не піддалась, Бо знала, що стара лисіця, На всякі штуки удалась. Сказала о, очей всіх світе, старий олімський єзуїте, з медовими річми сховайся, оже мене давно не любиш, а тільки п'яний голубиш, отсунься геть, не підсипайся, чого передо мною лукавиш, не дівочка я в двадцять літ, і тери вені правиш, щоб тільки заморочить світ, нехай все буде по-твоєму, дай тільки у турнові моєму, хоч трохи на світі пожить, щоб міг він з батьком повидатися і перед смертю попрощатися, нехай не буде буду більш просить. Скажавши, в йовище вп'ялася і обняла за поперек. І так натужно простяглася, що світ в очах обох померк. Розм'як завез, як після пару. І вижлуктив під пінка чару на все із вол Юно ні дав. Юно в котика з ним грала, а в мишки так залискотала, що аж Юпітер задрімав. Олімські во всякупорого, і грім пускаючи їх пан ходили голі без зазору, без сорому на кшталт цеган. Юнона з неба увильнувши і гола, як долоня, бувши по поробьячу одяглась, кликнувши Впоміч Асмодея взяла на себе вид Енея, до Турна просто понеслась. Тогді пан Турн зіло гнівився і приступу к собі не мав, що утроя не поживився і тьху Енеїві не дав. Як ось маравлиці Енея, в кереї бідного Сіхея явилась Турна задирать. Ану лише лицарю мізерний, зледенний, витязю нікчемний, виходь, стали їх покуштувати. Турн зирк і бачить перед собою присяжного свого врага, що так не гречі, Кличик бою і явно в труси пострига. О сатанів затрусився, холодним потом весь облився, від гніву сумно застогнав. Напер мару, мара виляє, Еневі турна утікає, і турн вдогонку поскакав. Той не втече, сей не догонить, от тільки-тільки не вшпигне, зекратого мечем супонить, таба, мари не підстябне. Та не втечеш, кричить паничо. Ось зараз я тебе підтичу. Се не в кукли з лависий грать, Тебе я швидко повінчаю. І воронів потішу стаю, коли начнуть твій труб клювать. Мара Енеєва примчавшись до моря, де стояв байдак, нітрохи не остановлявшись, щоб показати великий ляк, стрибнула в нього, щоб спастися. Тут без числа Турн осліпився. Туди ж байдак і сам стрибнув. Щоб там за нею поглумитися, убити його маски, напитися, то б Турн перший лицар був. Тут мих байдак заворушився і сам, очаливши, поплив. А Турн скрізь бігав і храбрився і тішив, що врага настих. Таку юно назливши кулю, перевернувшись в зозулю, махнула вирійна впростець. Турн глядь, аж він уже серед моря, трохи не луснув з серця з горя, та мусив плить, де жив отець. Юнона з Турном як шутила, Ене проте нігугу, бо на його туман пустила, що був невидимий нікому і сам нікого. Тож не бачив. Но після, як прозрів, колачив рутулян і других врагів. Обив Лутага, лавза орсу, парфену, палму, витер ворсу. Згубив багатько ватажків. Мезенцій ватажок Терренський одважно дуже підступив і закричав по-бусурменськи, що тільки пан Еней і жив. Виходь, кричить, тичка, подміймо, нікого в поміч не просимо, Годящі парні, ти і я, ану і сильно так стовкнулись, що трохи в не взвихнулись. Мезентій же упав з коня. Еней, не милуюч ванливих, в Мезентія всадив палаш. Дух вискочив в словах лейливих, пішов до чорта на шабахш. Еней побідою утішався. Зо всіми добре частувався, олімським жертви закорив. Пили до ночі та гуляли, і п'яні спати полягали. Еней був п'яний, єле жив». Уже світова зірниця була на небі, як п'ятак, або пшенична варениця і небо ділося, мов мак. Еней троянців в гурт зиває і смутним видом об'являє, що мертвих треба поховати, щоб зараз прийнялися дружно, братерський і єдинодушно троян убитих зволікать. Потім доспіхи на пень високий насадив, і все робив не для потіхи. А Марса щоб удоволив, шишак, пансир і меч пулатний. Спис з прапором щит дуже знатний, і пень, мов, рицар, в збруй був. Тогді до війська обернувся, прокашлявся і розмаркнувся, і річ таку їм уджигнув». Козацтво, лицарі, трояне, храбруйте, наша, бач, бере. Оце опудуле погане, латинів гори тоді пре. Но перше, чим начнем ми битись, для мертвих треба потрудитись, зробить їх душам у покой. Імення лицарів прославить, палан так батькові відправить, що належив тут головою. Засим пішов курінь просторий, де труп царевича лежав, над ним аркадський під коморій, любистком мухи обганяв. Троянські плакси тут ридали, як на завійницю кричали, еней зарюмав басом сам. Гай-гай, сказав, Ов'яв мій гайстер, який то був добою майстер, угодно бачу так богам". Звалів носилку з верболозу і з очерету балдахин зготовить тіле для виносу, щоб в них палант евандрів син вельможна, панська персона явилася перед Плутона не як абиякий харпак. Жінки покійника обмили, нове обрання наложили, запхнулись, за що куп'я так. Як все уже було готово, то ті якийсь і їх філозоп хотів сказати надгробне слово – та збився і почухав лоб, сказав: все мертвий і не дишить, не видить, то єсть і не слишить її. Уви, он мертв. Амінь. Народ відріжі, умилився і гірко-гірко прослизився і мурмотав, Паноче, згинь. Потім Паланта покадили. Кносилкам винесли на двір під балдахином. Положили, Еней тут убивався безмір. Накривши гарним покривалом, Лебонь тим самим одіялом, що від дідони взяв Еней, взмостили воїни на плечі і помаленьку по насли в містечко Палантей. Як вибрались на чисте поле, Еней спокійником прощався. Сказав, «О, жизнь, бурливе море! Хто цілий на тобі оставсь? Простий, приятелю любезний! От дячу я за вид цей селезний!» і... Турн получить з баришком. Потім Палант уклонився, облобизав і прослизився. Додому почвалав тишком. К господі тільки що вернувся наш смутний лицар Паненей. Уже в присінках і наткнувся на присланих к ньому гостей. Були послися от латина. І всі асесорського чина один армейський капитан» цей скрізь по світу волочився і по фрігійську научився, в посольстві був як драгоман. Латинець старший по породі, кенею рацію начав, і в нашім значить переводі, буцімто ось він що сказав. Не ворог, хто уже доблений, не супостат, чи труп нікчемний на полі без душі лежить. Позволь тіла убитої раті, як водиться землі, продати, нехай князь милость явить. Енейк добру з натури склепний сказав послам латинським так. Латинус рекс єсть невгомонний атурнус песимус дурак. І квари воювать вам мекум, латинуса будь е, путоцекум, а вас, сеньорис, без ума, латинусу рад пацем даре, перміто. Мертвих поховаре, і злості корем вас нема. Один є турнус ворог меус, сам ерго дебет воювать, велять так фата ут Енеус, вам буде рекс, а маті зять. Щоб привести Атфінембеллюм, ми зробимо з турнусом дуелюм про що всіх сангвіс проливать. Чи Турнус буде, чи Енеус? Укажуть Глядіус Вельдеус латинським сцеплем.